واخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الاضغور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوان في الدين اعزكم الله كمسلمين يا سرراتي ماشيه كده في باب مساله اسراء و ميراج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 lima waktu ada peniktilaf para ulama ada yang menyatakan bahawa terjadi dua kali bahkan ada yang menyatakan lebih dari dua kali ini sudah dijawab oleh Ibn Khayyim rahimahullah dan masih ingat apa jawaban beliau ya ajaban liha ulain ladina za'amu anahu kana mirara. duhai anehnya mereka-mereka yang berkata bahwa isyuk miraj Terjadi berkali-kali. Apakah mereka berpendapat bahwa Allah Taala mewajibkan salat lima waktu berkali-kali? Nam, ini ucapan mukayyimahul Allah. Padahal jelas diriwayatkan satu kali bahwasanya Allah Taala mewajibkan salat lima waktu amal itu fardhu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 Hal ra'a Rabbahu Terjadi perselisihan di kalangan sahabat bahkan Tetapi Yang menyatakan melihat Adalah melihat Bi dengan hatinya Yang menyatakan Tidak melihat Dengan bahasa barang siapa yang menyatakan Allah SWT melihat Rabbinya Maka dia telah berdusta Yakni Yang melihat dengan mata kepalanya sebab hadis yang jelas Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat nurun an-narahu cahaya bagaimana aku bisa melihatnya dan memang diceritakan lain disebutkan hijabun nur hijab Allah swt yang menghalangi pandangan adalah cahaya kenapa yang kalau dibuka hijabnya niscaya akan terbakar seluruh apa yang dicapai penglihatannya.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 فَهُوَ غَيْرُ الدُّنُوْ وَتَدَلِّ الْمَدْكُرَيْنِ فِي قُصَّةِ الْإِسْرَىٰ Kalimat dunu dan kalimat tadalli di dalam surat an-najm bukan kalimat dana dan kalimat tadalli di dalam hadis isra hati-hati walaupun sama kalimatnya ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّ dalam ayat ada? dalam hadis ada? ternyata dalam ayat dan dalam hadis berbeza lihat di sini Fa innal ladzi fi suratin najm adapun kalimat tsum madana fatadalla yang ada dalam surat An-Najm huwa dunuwu Jibril itu dalam mendekatnya Jibril alaihi salam wa tadallih mendekatnya Jibril sebagaimana qalat Aisyah wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhumah sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Mas'ud semoga Allah meridai kedua dari Aisyah diriwayatkan oleh Muslim dan dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mahuwa ma'na ayataditumma dana fatadalla ay Jibril kemudian Jibril mendekat sayyib karena diawali dengan kalimat alamahu syadidul kuwa diawali dengan kalimat alamahu syadidul kuwa bahwa dia Rasulullah SAW diajari wahyu Allah asy-syadidul quwwah yang memiliki kekuatan dumratan fastawa wa huwa bil ufuqil yang dia berada di ufuk yang tertinggi thumma dana kemudian dia mendekat semakin mendekat faib fa tama rajiatun ila hadzal muallim asy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 Ra'ahu nazlatan uhra Maknanya melihat sekali lagi Kalau yang dimaksud melihat Allah Tidak dua kali Belum pernah Isra Mi'ra Kecuali saat itu ya kan? Tetapi di alam ayat ini Nazlatan uhra dia melihat yang kedua kalinya Nazlatan uhra artinya Sekali lagi Berarti pernah melihat sebelumnya Ini juga menunjukkan sebagai karinah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 Amadunu wa tadallilladhi fi hadisil isra Adapun mendekatnya kalimat dunu dan kalimat tadalli dalam hadis isra tadi kan dalam ayat Adapun dalam hadis yang mengisahkan tentang isra dan miraj Fadali kasanihun fi annu dunu Rabbi maka itu sangat jelas sekali yang dimaksud adalah mendekatnya Allah Rabbunya Jalaluh Rabbuna, Rabbul Alamin Wajdallahi, wa amal ladi fi suratul Najm. Ada pun yang ada dalam suratul Najm, anhu Raahuna zlatan Ora, bahwa beliau Rasulullah SAW melihat sekali lagi, endah seteratil muntaha, di sejajar muntaha, bahada hua Jibril, Raahumaratan. Rasulullah SAW sudah pernah melihat Jibril dua kali, maratan fil arudi sekali di bumi.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 Iya kan? Kalau rohnya saja tidak disebut manusia, atau kalau jasadnya saja tanpa roh nggak disebut manusia, disebut onggokan daging, bangkai dan seterusnya. Tapi kalau ada rohnya, ada jasadnya baru dia manusia. Allah SWT berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdhihi. Dialah Allah yang maha suci yang mengisrakkan abdihi, yang mengisrakkan hambanya, lailan di malam itu.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 Kalau daging saja tanpa ruh tidak dikatakan al-abdu demikian pula ruh tanpa jasad tidak dikatakan al abdu Kama al-insan ismun li majmu'il jasadi war ruh, sebagaimana manusia disebut manusia kalau bergabung padanya ruh dan jasad. Hadha huwa al-ma'ruf 'inda dan inilah yang ma'ruf yang dikenal oleh ahli-ahli bahasa 'inda al kalau disebutkan secara mutlak Hamba atau manusia Atau insan Maka mesti yang dimaksud adalah Jasad dan rohnya bersama-sama Wahua sahih Dan itu yang benar Itu yang benar Maka kalau Allah katakan Allah mengisrahkan hambanya Berarti Allah mengisrahkan hambanya yang terkumpul padanya Jasad dan rohnya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 Sebagaimana manusia juga makhluk. Kalau dikatakan manusia tidak mungkin naik ke wangit. Meraj. Maka bisa pula dikatakan berarti malaikat juga tidak mungkin turun ke bumi. Wadalaikya yadi ila inkar nubuah dan itu berarti mengingkari kenabian Rasulullah SAW yang diberi wahyu oleh Jibril menfaukisabi esamawat yang diberi wahyu oleh Jibril wahyu oleh Nabi dari langit yang tertinggi dari Allah subhanahuwataala diturunkan sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau mengingkari turunnya malaikat berarti mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Wahwakufrun dan itu kekafiran ikhwanu bin naazham wa laqabusi min saramati dikatakan fa in kalau ada yang berkata famal hikmah fil isra'i ila baitil maqdis awalan kalau ada yang tanya terus apa hikmahnya Allah mi'rajkan Allah isra'akan Rasulullah SAW ke baitil maqdis apa hikmahnya kalau memang mau diberi kewajiban salat langsung saja ke langit enggak perlu pakai ke baitil maqdis Langsung dari Mekah atau Ramadina, langsung ke langit. Kenapa harus mampir ke Betel Maktis dulu? Kalau ada yang tanya seperti itu, faiz jawab, maka jawabannya, Allahumma an-nazali kakekah idzharan li sedukidawat Rasul. Di antara hikmahnya adalah bahwa yang demikian sebagai Izharan untuk menunjukkan li sedukidawat Rasul untuk menunjukkan kebenaran pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan benarnya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang miraj حين سأله قريش karena ketika di Isra'kan ke Baitul Maqdis Quraisy bertanya sa'alathu quraishun an na'ti Baitul Quraisy bertanya tentang sifat-sifat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 Iya kan? Kalau saja kita benar-benar ke sana, terus ditanya kayak apa bentuknya, seperti apa, ini berapa, pintunya bagaimana, dan gak akan kita bisa ngapalkan seluruhnya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi oleh Allah SWT, diberi oleh Allah Taala kemudahan dalam masalah itu, sehingga dijawab dengan detail. Fanaa lahum maka disifatkan kepada mereka dengan rinci, bahkan akhbarahum an girihim.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 Terlebih datang, terlebih datang. Adapun musyrikin Quraisy melihatnya bukan ke arah mana kafila datang, tapi ke arah matahari terbit atau fajar matahari terbit. Mereka menunggu. Lihat, terlebih matahari terbit tidak akan datang ke kafila. Jadi satu lihat ke sana, yang ini lihat ke sini. Begitu matahari mulai kelihatan, mulai caharanya menyilaukan mereka, mereka menyatakan lihat matahari telah terbit. Persis ketika itu kaum muslimin menyatakan lihat al-aeir telah tampak. Alaihi wasallam. Persis datangnya ketika apa yang digambarkan oleh rasulullah saw. Datang ketika terbit matahari. Alaihi wasallam. Ketika semakin mendekat semakin mendekat, ternyata mereka membuktikan kebenaran ucapan rasulullah saw. Unta yang terdepan adalah unta yang abu-abu dalam keadaan memiliki belang hitam persis. Seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW Dengan detail, dengan rinci Kalaupun kita naik pesawat tercepat Balik lagi, bisa tidak melihat kafilah? Tidak akan bisa Tetapi karena ini adalah Kekuasaan Allah SWT Dan mu'jizat Yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW Maka Rasulullah SAW melihat di perjalanan Siapa-siapa yang berjalan Sukunya, bangsanya, orang-orangnya siapa-siapa berapa orang dan untanya seperti apa terlihat semuanya dengan detail. Ekunanil azzaqumullah maka ketika Isra' ke Baitul Mati sudah diakui dan dipercaya, enggak perlu tanya lagi tentang kelangit, meraic. Iya kan? Enggak perlu tanya lagi tentang meraic. Karena kalau ke Baitul Mati semalam sekejap mata saja bisa. Kal mana saja berarti bisa, berarti Allah swt punya kuasa. Bahawa Allah swt adalah Kuleshan Qadir dan bisa mengistarakan hambanya. Maka Allah yang bisa mengistarakan hambanya dengan semalam, Bahkan tidak sampai semalam, dalam sekejap, maka niscaya Allah bisa memerajukan hambanya ke langit yang tertinggi. Ini, Quran ya. binaazakulah hikmah isra. Kalau mi'arat saja, langsung dari Mekah ke langit, dan kemudian turun membawa berita. Kewajiban salah, lima waktu, selesai. Mau ngetes apanya kira-kira? Ya. al Quraisy akan ngetes apa? Bintangnya berapa? Mereka sendiri gak tahu bintangnya jumlahnya berapa. Ya. Di langit pertama ada apa? Orang musyrikin Quraisy juga gak tahu. Di langit pertama ada apa? Kedua ada apa? Ketiga ada apa? Gak tahu mereka. Gimana cara membuktikannya? Gak ada cara membuktikannya. Kan diberi tetapi sengaja Allah SWT telah istirahkan dulu ke Betul Maqdis baru kemudian merasakan terakhir. Ke Maka mereka bisa nguji dan ngetes kebenaran Rasulullah SAW. Taib, kalau engkau benar-benar ke Betul Maqdis bagaimana masjidnya? Coba sifatkan kepada kami, gambarkan kepada kami, digambarkan dengan detail. Sampai setelah digambarkan dengan detail, masih ditanya lagi khabila yang akan datang, yang sekarang dalam perjalanan dari dari Betul Maktis. Digambarkan pula oleh Rasulullah SAW dengan detail pula. Ini hikmah isra sebelum Mi'raj Al-Lati alayha fi tariqhi, walau kana urujhu ilal sana' min Mekkah, lama hasaladhalik. Kalau saja urujhu meraisnya Nabi, kelangit itu langsung dari Mekkah, lama hasaladhalik. Gak akan terjadi yang demikian. Gak akan terjadi pengujian-pengujian dari musyrikin tadi. Idlayum kana ittila'uhu 'ala ma fis Karena tidak mungkin menampakkan pada mereka tentang apa yang ada di langit. Karena mereka sendiri tidak tahu, sehingga mereka tidak bisa mengatakan ya atau tidak. Enggak bisa membuktikan benar atau salah. Karena mereka tidak tahu pula apa yang ada di langit. Law akhbarahum 'anhu. Kalau diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi tentang langit, mereka enggak tahu apakah benar atau salah. Wa qadathal'u 'ala Baitil al Maqdis.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 Haiy seperti apa petul makdus dan mereka bisa membuktikan kebenaran ucapan Rasulullah Sallallahu <tuk> Alaihi Wasallam. Wa akbaruh bin <tangan> Maka Nabi pun menghafarkan kepada mereka tentang sifat-sifatnya. Wa fi hadits miraj, wa bi hadits miraj dalil al subuhu sifat al gululillah. Dan pelajaran penting lainnya dari kisah isra dan miraj adalah kita mendapatkan faedah penting, aqidah, keyakinan, bahwa Allah SWT maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Sayyid? Gampang sesungguhnya. Membuktikan bahwa Allah maha tinggi di atas arasnya, di atas seluruh lahat langit-langitnya, di atas seluruh makhluk-makhluknya, sangat gampang. Kita tinggal tanya kepada mereka, kalian tahu jasa Isra dan Merah